Ja, Gustav Fröding, han har skrivit många roliga parter, men en av de roligaste som jag tror han har skrevet det är väl den där biten som man kallar för att gå på dumpen. Jag ska ta och läsa upp den för. Och Benjan sa till kvänfolka Pelle Du Pelle Vi går till ett annat ställe Det här, är lätt, sant det? Nu går vi på dumpen till Finnbacka jenta. Ta brännvinnen med dig, och Pelle du Pelle, vänta Vi tar allt klavera med Ja, det gjort en musik där nere i och spel så kärvänlig på piglockarspelet. Men brita hon kom inte nu. Vi perkar på Brittas låt med en pinne och ställde sig över fönstret och sa Är Brita Brita Den Britta! väskade fin är du rädd för molig? Det halp inte nu. Då skrek till bolig. Men Britta, hon kom inte nu. Då tog vi en sten och ivägade i dunka." På fönstrat i banka och på dörrar i ronka. Och skrek, ge dig ut, ge dig ut. Och då, då kom Britta ut. Med gamlingens gamla gevär i näven. Gick Britta och smög bak med som räven. Och hukade sig och kröv. Sen fyra hon bakom harmen i takten. Och denjan han damm som en mjölfäck i backen. Han slog i nacken. Och kvänkarkap henne, han stöp. De dog och stod gav det blir skemske i bena De tänkte, de gnesade sig illa på stena För skötet, jag det var bara så kruv Och senna är den jag och vem för Just finns någon rog att går på något ställe Och dunka små järnkraker ut Och Britta och stadsar på jorda och skratta Och sig och vad som är sjuk på att passa Tröv denna i tänga igen men långt bort i Eda och långt för i Töla gick Eko och skötte i Berga och Töla och långt för i Norge gick Skraste och går väl en kan jag tro, för jag var alltså med nog länge sedan.